Braserat, braserat. Och då tänkte Gud, för han är kärlek själv. Jag brukar symbolisera, jag hör så så många barn. Jag har åtta underbara barn som jag älskar. Och jag har två stycken som vi kan säga totalt är fjärran ifrån mina institutioner. Men jag som far kanske älskar dem mera än de där som har lyckats. Då bestöt Gud. Vill de inte acceptera försoningen direkt in i gudomen- så får de gå genom dödsriket och renas, helgas, katolikerna kallar detta för kärsälden, renas och helgas i kärsälden åter till Gud. Därför att Gud har, kommer aldrig att släppa en människa från sig och människan får själv välja vägarna inte till Gud, jag vet detta är mycket kontroversiellt sett ifrån stadskyrkans förkunnelse ifrån frikyrkornas förkunnelse, men katolska kyrkan mm. har rätt på det området och jag stöder helt deras åsikt på det området Tommy, det är svaret men, till om de är efter den här reningen då fortfarande är förhärdade mot Gud och inte det är de ja, Men snälla du, rening innebär att de är rena att gå in i gudomen för att inte ett orent ska komma inte gud. Ja, det är väl ett försök att bli renade? Det här är inte frågan om försök? Det är frågan om en frälsningshandling från Guds sida. Tommy? Ja. Och ingen spekulation. Inte. Jag, jag skulle säga så här. En av de första tar någonting om onda skälar och, och kroppar och där förut. Ja, jag. Ja. jag skulle säga så här. Jag läste mm. en av de äldsta mm. reinkarnationsberättelserna som finns. Utan Thanatos, en grekisk filosof. Han, han dog och kom så att säga till andra sidan Uh, där finns också den första beskrivningen av det så kallade silversnöret som följer oss över dit. Han kom tillbaks hit men när han var där då såg han och återfödas som padda. Ja, men anser... Det är ganska talande för vad man menar med onda människor va? Ja men, ja, men, men jag får vet... inte gå helt emot detta resonemang. Ja jag, jag anser att reinkarnationen är en myt, en osanning. Ja jag går emot reinkarnationen också. För att det, det är så att, han anser du Lennart att det finns ett bestämt antal andesjälar som ska födas i den här jorden. Ja, det är en sak som Gud styr med sin hand. Ja, men är, är lite ja, det kan du... varken du eller jag och svara Ja, på. men visst kan vi det. Lissolat har ju nyligen sagt det till oss, till oss här nu i radion att, att um, uh, vad hon sa nu kom det bort. Men alltså, ska jag vill vilja säga så här. De flesta människorna som lever här på jorden, de bevisar bara sin egoism för att de har förlorat kunskapen om Jesu majestät och vilja. De söker bara sin egen tillfredsställelse och sådana kan inte få tillstånd att återfödas. Ja, man hade inte ja hört... men det är inte personligheten... Jag gav svar på den frågan nyss. Det är inte personligheten som återföds utan det är ju din andesjäl och det du har gjort <skratt> i ett liv det får du skörda i nästa liv va? Om ja, det blir ju en kort lidande om de blir en växt eller om de blir ett djur det blir några års lidande. Ja men hur vet du? Hur du som växt upplever Och sen vet om ju att de kan komma tillbaka som människor och få en ny chans att, att eh, bedriva sina lustar. Ja men ingen vill väl frivilligt återvända Hörde, hit? du Tommy, jag har svarat uttömmande, jag hade en ny fråga? Ja det var väl bra sådär. men sen vill jag fråga om du har Jan Spadring där när han sjunger i den stilla aftonskymning? Nej, Nej det har du inte. inte. Då vill jag säga de vackra orden, Frisa, Golgata, Kors. Ja det gör vi också, nåd no, och frid. God Hej då, frid. Jul. God, jul. God, jul. god jul. God jul. ska vi se vem som står på tur här då, det var linje nummer ett, hallå. Hallå. Ja, välkommen Sven-Erik och god jul. Godra, god morgon, menne, god jul, alla trogna lyssnare. Jag har varit med tidigare idag här. Och jag har lyssnat här med bedövelse till den här debatten här. Dömen icke på det att i själva icke må bliva dömda alltså för Jesus. Om någon blev dömd så blev han dömd. Men han blev inte dömd för vad vi nu tänker. Utan han blev dömd för vad man ansåg honom vara värdig och skyldig till. Och det tycker jag var bedömdigt. Är det en islåtsvammens bekydden? Du är med dig. det är Elias. Mm, god morgon, Elias. God morgon på det, vännen. Jag har lyssnat på den här debatten. Har du blivit firad så där idag? Jag har blivit eh, firad på ett mycket diskret och vackert sätt av mina grannar här nere. Men det låter härligt, hör du? Är Rolf och Thomas och inga ängstern med, med mor, broder och bror har bjudit mig på en enkel lunch den här julmiddag. Ja. Oh. I enkelt stil. Och jag vet att någon av dem lyssnar på mig just nu. Och då passar jag också på att passa på att tacka dem och önska Guds frid. Men jag tycker att man ska inte använda julnatten till att kasta ut Elakheter mot varandra och emot sin tro Och eh, tro för dig ska vara upplåtet. Då är det bibeln. Och allt har det i bilden att människorna skola göra egender. Det skola ni och köra den. i har vi gjort mot en av dessa dina minsta bröder, det har ni också gjort mot mig, säger han Jesus. Och han var väl den som visste det mesta. Och nu talar om det här med kärlek. Och det är något annat. Han hade en kärlek till oss. Fattiga, sndiga människor. Och han lärde sig av flask på korset. Inte av sin egen vilja utan av Guds vilja. Och han sa: Om det är möjligt här, gång denna kalk från mig. Men den blev inte så. Han tog bördan på sig av bara våra kränkheter och våra svagheter för att vi ska bli det. Jag tycker det är synd att man förstör ju natten på det här att hacka på det ena och det andra. Du broder vänner, har du någonting att kommentera? Jag säger följande att när det gäller att människor får förmånen att ringa, vi har ingen förcensur så klart det skapar många kanske kontroversiella situationer men även om vi många anser att det är frågeställningarna som kanske, kanske för många särskilt en konservativ gammal kristen lyssyn är mycket stötande jag har själv funnet det att om de människorna får säga sin innersta mening. Om man har bibeln vid sin sida så kan man leda även de mest svårbemästrade frågor in i det gudomliga grundtanken, nämligen försoningen. För det är som mäktigt att läsa sista avsnittet som jag ofta citerar från visförlickan kapitel 7 och kärlekens kapitel, då tycker jag man får det, och även Jakobs brev tro utan gärning är död och när man då kommer in på Jesus sida, på hela det materiella området då må jag säga låt alla få säga sin innersta mening och vi kan leda dem rätt in i en gudomlig tankebana och leda dem in i ett gudsförhållande det finns ju ett bibelord också som säger det att din tro ska vara en sak mellan dig och gud våra män, hjärtat, strå bekännelse. Då får man kraft också ja. att inför människorna i praktisk handling visa på vem man tror. Ja. Därför vårt önskemål till våra kära 44 kyrkor att ta med svärdet på gator och gränder. Jag är mycket djupt bedrövad att de har inte den styrkan våra ledande bröder i stads- och frikyrkan att föra fram bibelordets enorma makt. Även om jag inte kan direkt svara på alla frågor så visar jag att jag tror på en gud. En levande gud som ger mig kraft att bära bibeln på arbetsplats, mm. Att bära bibeln på gator och gränder. Även om jag kanske möter förakt och hån. Då kommer också Guds underbara kraft in i ditt liv. Ja, Jag har nog blivit mycket av det här. Jag har gått igenom så mycket så jag beundrar dig ja, ja. Att du håller ihop en idag Det är ett bevis på Guds enorma kraft i ditt liv Jag som handikappar med sjukdomar och ja, händer, ja, ja, ja. Som ständigt och jämt hemsöker mig Och jag säger fortfarande Att det är inte Guds fel Det kommer aldrig att bli hans fel och inte mitt eget fel heller Utan en fas i mitt liv Som jag måste genomgå För att bli ren och fri Om man säger så här ofta När såg du Jesus le? Ja, då frågar man När såg du Jesus gråta? Och han gick många gånger i Kideromsdal och grät. Och var ledsen. Och han eh, torkar sina tårar. Men han eh, låg ändå. Tänk er ett litet nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Med sina stora tindrande ögon. Tänk det. Han ligger och tittar upp. Mot sin moder. Sin världsliga moder. Som alla spädbarn gör. Och viskar med sina händer. Och finner den moder och faderliga kärlek och omsorg. Och vilket barn. Kan då inte undgå att le? Det vet han, sa vi ett tillfälle när lärjungarna försökte stoppa barnen. Då blev Jesus misslynt mm. och sa: Låt dem barnen komma till mig. Det och dem är dem viktigt, jag gick till den här himmelriket till. Mm. Och så sa han vid ett tillfälle också: Av barns och spena barns munna är upprättat en lov. Och det är så gripande ibland. När man sitter i en buss, man sitter i en tunnelbana De sitter som de vore på väg till sin egen begravning De orkar inte tala med varandra därför att de orkar inte ha kommunikation Då kommer det in en barn eller en klass och de skojar och skrattar och skriker Det blir en ny anda i hela bussen och hela tunnelbanevagnen Då strömmar det mot med Jesu ord av barns Och spena barns mun har upprättat en lov det är som välsignelse för alla människor som ja. sitter i bussen. Oj, de har oftast... De med den kommer aldrig dit in. Jag har en kommentar också, mycket visligt. Att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in. Han sa då att lärjungarskalan när de bråk om makten och storheten. Ja. Jag får tacka dig att du ringde. Det är ja, många samtal som så, pressar. Jag säger så här att... Jag frågar till mig varför... Eller aldrig bitter. Jag är en bitter och ledsen många, många gånger. Och har gråtit i tårar i floder. Ja, du har Men gråtit. jag har inte kastat skulden på Gud Nej, just det. eller på någon annan. Utan jag önskar er alla som lyssnar och er som är i studion. En uh, god fortsättning på julen och Guds varma innerliga friv och välsynelse. Och som jag sa tidigare, blöm inte bort att Guds bönhus har ett litet påstyr och Och jag ska be att uh, någon av er upprepar det och allra sist efter det så kan ni gärna skriva man små ord och nu tackar jag så mycket för mig och ska inte uppehålla sändningstiden för det är många som kommer in och kommer att kommentera vad jag säger Fred vara med ja. alla och postger och nummer det är ju som alla nu vet ta penna och papper om ni inte om ni har glömt det 8 0 7 0 7 0 8. Maria, vad sa jag för nummer? 8 0 7 0 7 0 8. Liselott, vad sa jag för nummer? Lennart Kramer sa postgyronummer 8 0 70 8. Och nu så säger Liselott här ute i teknikerummet att vi ska få höra en liten snutt här jul jul strålande jul och efter det ska Elias läsa en bön som han har skrivit. kärlekens befriande ord genom din hand riva alla murar och bygg hoppets värd. beslå förtryckarens hand med kärlek och befria den förtryckte ur hans vanmakt med mod att leva helt och fullt som människa och glöm hatet raktet som bränner ner det samt mänskliga kärleken är den brinnande lågan som skakar sönder alla falska ideal. Och handen genomforskar världen. Tro är att leva närmare. Och växa samman med alla som tappat sina skygglappar. Och kastat av sig bojor av vanor och ruttnande traditioner. Som binder var och en av oss vid tingens förstelnande tomhet. Tala kärlekens befriande ord genom din hand. Riva alla murar och bygg hoppets värld. Hoppet lyser i dina ögon och kärleken syns i ditt ansikte. När du är en del av helheten och helheten en del av dig. Du flyende människa på väg från denna jämmedal. Fylld av förlorade hopp och längtan efter ett annat liv gå utan kryckor genom världen som den människa du är lek med vinden som följer ett skrattande barn och känn att livet är nära som den viskande vinden i träden strax in till lek med varandra kärlekslekar och besjung den stora kärlekskapelsen som är du i helhetens närhet till Gud. Väx närmare genom din hand med den som hungrar. Väx genom handlingen och befria de vanmäktiga Väx närmare Gud och lev i den sanna kärlekens ljus Väx ända upp till paradisets grönskande kärleksland Väx inåt och uppåt, lev nära Gud och lev Gud Som en strålande liv i en värld som mörknar och tystnar mer och mer Och lev i kärlek, väx närmare din nästa Befria dig från fängslande traditioner Riv ner alla onödiga kors Och befria världen från tystnaden Gå i Gud Och gå i frid Gå i kärlek och gå i tro Gå i hoppet Och gå med den helige ande Gå med befrielsens budskap Ut i en värld Som slutat hoppas Gå med Kristus med den blödande kärlekens man. Befria den fängslade som famlar i hopplöshetens mörker. Gå med hopp och ljus i mörkeland. Gå med befrielsens budskap till alla som längtar efter det befriande ordet som ska sätta världen i befrielsens brand. Vandra i hopplöshetens värld med panikens. Tomnögda vandaler Som härjar och river ner det sant Mänskliga, judalika Och stå emot allt det onda Det låga som vill binda oss Vid den krassa yt Ytlighetens tomhet Gå med Gud Tackar dig för det Elias Det var väldigt fint Vi har eh, två samtal Vi har alltså en linje ledig på 714 0035 om det är någon som vill ringa Hallå Hallå Ja, är det Liselott? Ja. ja mitt namn är Margareta Ja, välkommen Och, och jag vill bara ringa in jag har, ingen, jag har en fråga Var ligger studion någonstans? Studion ligger på Gotlandsgatan Men, Vilket nummer? 64 64, jaha och, och det är ni varje dag Inte varje dag inte? Nej vi är... Jag lyssnar på denna kram Jag tycker så mycket En förtjusande människa så en, en, tålamod har han också Och så vill jag säga det att att, jag tycker de ringer oförskämda att ni ska klippa av det för inte vill att de fortsätter alltså. ja, vi, ja, visserligen har en väldigt tålamod den här kramen men jag tycker ni ska klippa av att de är oförskämda mot det, alltså. Jag tycker ja, vi sänder, det, det har jag hört oftast vi sänder ju på måndagar torsdagar, fredagar på, på torsdagar? och fridagar ja, och måndagar. Och, måndagar, ja, just måndagar och den här studion är ju inte våran utan den här studion hyr vi tillsammans med andra föreningar så att vi är ju bara här när vi har sändning alltså. Ja, men annars är ni är på Gotlandsgatan alltså Nej, vi, alltså det här är studion på Gotlandsgatan och här är vi alltså bara när vi sänder Jaha, men gudspelande hus då var ligger det? Vi har ingen fast lokal utan då, de som vill ha kontakt med oss får vända sig hem till mig och Lennart Jaha Och det telefon då, om du har papper och penna Uh, ja men det är inte men vi kan säga så här för att, att jag kan komma upp till studion i alla fall då 64: när ni sänder jag är där ännu ja, till jag vill välkommen om du kommer. jag vill ge en ja, sak jag har ringt henne Margareta för en tid sedan ja. men så blev jag sjuk ja. Och, men nu, nu hörde jag också igår att hon var sjuk alltså, när ja. ni hade sändningen. Mm. det det ja men jag vill gärna komma upp och jag vill ja. en Och en liten du börjat knacka på dörren då men en om du en vi på, Nej, Inte ikväll kväll, inte förstås. Vi kom, vi, alltså vi sänder på torsdag mellan klockan 13 och 14. På torsdag mellan 13 och 14? Ja. ja då blir det lite svårare förstås, men Fredag 13.30 och, och fredag 13.30 Om du kommer hit lite före sändningen då så att... Ja, och det var Gotlandsgatan 64 Ja Ja, då ska jag göra det Och så hälsar en han är en underbar människa Och som tålamod han har Och med alla dessa oförskämda människor Han som ringde angående julklappen mm. Och så när Tommy som är så långdragen Det är så många som ni ringer och pratar med er Jag tycker ni, ni, ni ska säga ifrån Alltså jag tycker de är oförskämd, mycket oförskämda mot dig Jag har lyssnat på det många många gånger Ett helt år minst Men jag har aldrig kommit fram alltså. Nej. Men den här gången lyckas jag alltså. Ja just det Men, men jag, jag tycker att han är en så förhusande människa Lennart Kramer alltså. han, han är värd allt, alltså. mm. Så Han är som talar tålamod Denna människa ja. och, och ibland tycker jag synd om honom faktiskt För, för att människor är oförskämda Men han ändå Han, han, han står bi i alla fall alltså. Han är en förtjusande människa och hälsar så mycket till honom. Ja, det ska jag ja. göra. Han mm. hör dig nu. Ja. Mm. Vi får tacka dig. Tack, tack ska du ha. Mm. Hej, hej. ska vi se. Då tar vi nästa lyssnare. Hallå, ja. Hallå. Ja, nu är det din tur. Jag är Liselott. Ja. Vi har rakt ute i ställning. Ja, du. Ja, du. jag. Det är Gusten i fall. Ja, känner ja. Jag har träffat dig en gång. Jaha. Men ni satt på, vad heter du där nere i, i tunneln där? Trotsen. På trossen, ja. Ja. Vi har fått satt och dunkar boge, boge där. boge där. jag jaha. Var är du? Jag kommer på mig. Ja, jag kommer ihåg Jag hade en kompis med er också, va? Ja, det hade jag. Mm, då kommer jag precis ihåg dig. Då glömde jag min fina tröja där. sa. Men du får den av mig. Om du har en kvar. Nej, den har jag nog inte tagit med mig hem, hör du. Kommer du inte vad det, alltså. det var den har här svart. Nej, den har jag, det tänkte jag nog inte på när vi gick därifrån. Nej. Ja, ah, Du kommer ihåg mig? Mm Jaha. Jag pratar med dig Liselott Ja Vi är lika vet. gamla, du är 27 år? Ja Ja ah, det är jag med Född 57 jag, mm. good old 57 Ja just det Jo men jag hade en konkret fråga åt dig, vi ska inte hålla på Som du sa, massa rundsnack då. Nej just det Utan varför, hörru Varför står det ingenting att som det är va? För att det vet ju både du och jag I Bibeln om att vi föds åter och åter på den här jorden den inkarnationen det finns vissa bibelställen nu kommer jag inte ihåg på raka arm ja det jag fick... finns men det är så södigt. Ja, men det finns också ställen i bibeln eller det finns saker som inte är medtagna i bibeln ja. men som finns samlade i en bok som heter det tolv heligas evangelium ja. jo de ja men varför är det så södigt tror du Ja, men det tolvhelgas evangelium är inte suddigt. Och anledningen till att det vart suddigt det var att kristendomen vart statsreligion. Mm. Så att eh, det var ju staten redan då som styrde vad prästerna skulle tycka och tänka. Och de satte sig ner och helt enkelt korrigerade och strök saker ur evangelierna. Jo, men det känner jag till. Ja. Men, men att, att det inte står till exempel i vår familjebibel att så här är det att... Eh... Du åter på den här jorden, och så vidare, va? Jo men det har stått, det var det att de har tagit bort det helt enkelt. Jag vet att de har tagit bort det. Mm -hmm. Men vad tror du det beror på? Det beror på det jag sa att statsmakterna ville bestämma vad det skulle stå i Bibeln Och för dem, ja. de var ju ingen vidare bekvämt det här med reinkarnationen för de levde ju inte som de lärde, va? De ville ju inte ta ansvar för sina liv utan de, de ville ju leva i sus och du så då var det ju bra att på något sätt. Ja, göra sig bättre inför folket då och kalla sig för att vara statsreligion helt enkelt, att de tillhett ja. kristendomen fast ja. de då omskrev dem va? Jo men, ja visst alltså, det... det är så tyvärr Ja det är det, men liksom vad Då men då ska man ju ta vedaskrifterna mer allvarligt än att man tar Bibeln då Nej det finns ju andra ställen om man läser till exempel vedaskrifterna tillsammans med Bergspredikan så förstår man ganska bra vad Jesus menar vad säger Jesus Han säger bland annat att du ska, som du sår ska du också skörda va? Ja det säger han. Ja. Men liksom det där, det där går det har ju inte alla. Nej det gör de inte. Men det är man, ju ingen klar uppgift. Man söker, om, om man söker sanningen så finner man den också. Ja, det är ganska självklart. Ja. ja visst. Att om vi lever ett eh, fruktansvärt liv förstör luften, marken och vattnet. Vi får helt enkelt skörda det i nästa liv. Jo, det, det begriper jag med va Men att det, att det inte kan stå lite mer klart För att du förstår, tänk om man, Det är därför så många människor vänder sig från religionen Ja För att, eh, vad är det här för, för, för skit? Ja men hör du min vän, får jag komma in i samtal? Ja, känner Lennart har nåd och frid och hej, Ja, nåd och frid hej, nåd och frid, Jag kan säga följande Ja Läser du ofta i Bibeln? Du, jag... Ja, nu ska du svara korrekt jag har läst lite. Jag ja, det. Är just det. Nu, nu sätter jag det mot väggen direkt. Men jag studerar inte Bibeln. Ja, men nu ska du lyssna på mig. Ja, okej. Okay, jag hör. Så fort du lägger ner telefonlun. Ja. Då läste vi första avsnittet i Nya Testamentet. Okej, okay, jag ska skriva upp här. Ja. Matteus. Matteus. Evangelium. Ja. Kapitel 5, 6, 7. Vänta nu, Lennart. Kapitel äh, kapit 5, 6 och 7. 5. Till 7 5 6 och 7 det är tre kapitel Jaja. och där ja, det är och sedan Jaja. för att du verkligen ska se hur du är nollställda inför gud du pa första, första brev till korintherna Ja ja. Pauli Pauli första brevet. brev till korintherna Ja ja ja. kapitel 13 13, läsa, Och sedan för att du verkligen ska få komma in i mm. en enorm kraftcentrum. Står det om reinkarnation där? Ja, ja men eh, nu ska du skriva som jag säger. Ja, skrivit upp Lennart. Kat Jakobs brev. Jakob också. Jakobs brev, det är strax före, i gamla översättningar är det strax före uppenbarhetsboken. Ja, vi, vi har en, en gammal familjebibel här, en tjock sak. Ja, men du ska skaffa dig en... 17 års översättning helst Ja det ni för 17 års översättning ja, bra. Det vet jag att det är Det är fem kapitel Ja. När du fått så uttömmande svar Så du kan inte få bättre uttömmande svar Okej okay. Och det... själva kärnan i vad jag här har sagt Är att du ska aldrig lita på ett kollektiv <laughs> Utan du ska ta ett personligt Ansvar inför det bibelordet Då blir det ljus och salt i förutnelsen Ja men för Gud Lennart, alla kan ju inte bara ta ett personligt ansvar Det måste finnas någonting, finnas någonting som gäller för alla människor Ja men det är ju det som är förbannelsen. Kollektiven är ju förbandelsen Ja men Så fort det är ett kollektiv då blir ett kollektivt ansvar Och alla dras under det personliga ansvaret Antingen är det så här att vi återförs liv efter liv Så länge vi inte tar emot Gud i, i våra hjärtan va Ja en annan syn då gäller reinkarnationen jag har inte inne i det. ja men du, du, du håller inte med om då att, man, att man föds åter på den här jorden eller på, i, i här universum jag håller med i följande hade du, du lyssnat i början på den här jag har lyssnat på era ja, då har du fått sådana svar att jag behöver inte repetera detta på nytt ja då Lennart hörde du ja då jag... måste du lära dig att lyssna och veta vad du lyssnar på inte ha tankarna fjärran fjärran ifrån dig Och du jag lyssnar både på era sändningar och kristna rörelsen jag har lyssnat på alla era sändningar ja, Men för jag det... menar nu i natt I natt har jag lyssnat sen klockan, klockan tolv Jajamensan Ja, det är jätteuttömmande svar på det Ja, du, du har väl gett liksom, Okej, okay, jag förstår dig därmed, för Ja, men. det är bra Det är bara det jag vill att du ska göra också Jag har en andra fråga Ja, har får höra <laughs> Ja, men nu, nu får du inte bli arg här Nej, jag är inte arg inte Jag var bara lite snabb. <laughs> ja, du är så snabb. Ja, ja jag tänkte så här att när det är jul och så här. vad är det för fel att ta sig en liten sup till fillen då då? Ja men det är väl inget fel sätter från en kollektiv statlig synpunkt. och tjänar ju staten på dina fruktansvärda skadeverkningar. Ja det gör de. Det gör och då de. frågar mig, om du har ett personligt ansvar, Aha. ska det krossa 5 000 personer dör varje år av spritskador. Nej men du sa ju det är själv att man 60 har 60 miljoner individuellt ansvar. Ja då menar jag. jag kom in att de måste, ta det sa jag det. de måste ta ett personligt ansvar. Personligt ansvar, ja. ja. Och du har jag sagt följande om vi kopplar in den tanken på alkoholet. Nu ska du lyssna. Ja, jag lyssnar. All right. Jag, lyssnar. jag kan gärna om jag vore nu fullmakt och tar hand om Sverige. Ja, det tror jag. Så ska jag kunna säga följande. All right, ni får dela för nettopris. 2,5 liter. Ja. Ja, nu talar jag färdigt. Det var billigt. Då innebär det att när du har supet det sönder och samman och du kommer till en läkare och säger så här, Åh vad jag är sjuk, jag kan kolla upp dig, ja det är spritskador. Ja, ja, Du får ta, reparera dig själv, du har tagit personligt ansvar. Ja men hörru, om man tar det lite långt så alltså, man inte supet sönder och samman. Det finns ingen kompromisslinje i Danmark, Utan ifrån men... första glaset Är du ansvarig för alla brott Som spriten bollar Ja men om man, om man, om man, om man tar det lugnt Så är man inte supersönd så... Ja om du klarar det som så kallad måttet Super så är det lika ansvarigt som killen Som ligger i dödsryckningarna På grund av alkoholskadorna ja, Vad vill du göra åt det hela då Ja men jag har sagt det gång på gång jag känner... År ut och år in Jag känner många polare som är förstörda Av alkohol Ja men visst är det synd om grabbarna Ja visst är det Ja visst Oj, nej, de Och knarket och hela är det Ja visst är det fruktansvärt Och vad gör politikerna Ja de gör ingenting Vad gör de i fem partierna ja, inte, inte ja, Men allright, Ska du rösta på dem i fortsättning Nej nej då? nej Jag ska rösta på Framstegspartiet Eller Opinionspartiet Ja de som är spritgalna Framstegspartiet Ja Försvarsgalna Kärnvapengalna Nej nej nej, du nej. Är de det det är just jämt vad de är vi, vi, ja, de varit... ja, De är precis som Moderaterna. De ja. är precis som hela vår sittande riksdag. Ja. rösta, rusta, förvärlden in i helvetet. Ja, men snälla Lennart, du... Du vill Folk blir ju rädda ibland när de hör dig för att Ja, men det är bra att de blir rädda och vaknar till livet. Ja jag tar personligt ansvar. Jag sitter inte här och leker med folket. Jag talar om att jag älskar hela svenska folket. Men hör, i det här huset jag bor i, där är en massa uh, fylltratta va? Men liksom, de får väl var och en ta ansvar för sitt liv. Precis. Det kan de inte ta, inte. Nej, de kan nej, nej, inte, men... Nej, utan det blir samhället och det blir sex personer som har ett helt helvete på grund av deras spritdrickande. Vem fick de bära ut med fötterna förra häromdagen med plats över. Då ska de lyssna på Guds bönighus och börja tänka klart ja. och sunt under ansvar. Ja, du. Jag tror på Gud. Ja, men underbart. Mm. Lid honom också, inte bara med munnen, tror då. Nej, men att... Äh... Hade ni en ny fråga? Det här är att jag tjatar så mycket av spritnall på gång gå med uppe i halsen. Ja, men det är ändå en viktig fråga. Ja, men jag har ju chattat så det går inte att tala om. Och om ni inte lyssnar så är det ingen idé att jag tjatar heller inte. Nej. Men hade du någon annan fråga? Ja, jag, jag tyckte ändå inte att jag fick några bra svar på det där med, med reinkarnationen. Ja, jag kan säga följande. Det tolv heliga evangelium ska ytterligare grundligt kolla. Och jag ska också överföra den kollen på de stora bibliska auktoriteterna. Mm. Och skulle jag ha tagit fel på det området så jag den första rätta till ja. Det är en sån allvarlig fråga förstås. Du tvekar du. lite. Reinkarnationen. Ja. Jag har precis deklarerat att Gud har skapat allt, han äger allt och han ska ha åter alla människor till sig mm. via försoningen i Kristus eller via dödsriket eller vad säger katolikerna? Kärsälder. Men Lennart, tror du inte lite att man måste kämpa lite för att nå Guds rike. Ja men kämpa då jag har fått en fri vilja. Du, du, det är du som ska ta första steget. Det du är som, du är ute, som ska skärpa viljan. Ja men Lennart, du som är ute på gator och torg och, och predikar och det liksom. Ja det är underbart. Det, det, tycker det är en jag gör. Ja du, du gör rätt i det. Du, du, du kanske har en chans att nå Guds rike, i detta liv direkt. Ja jag har alla samma chans som jag. Ja. för gud han är kärleken han sorterar oss inte i den präktiga typen och den mindre präktiga byggen, nu ska ni lyssna den som har felat i det minsta och den som slöar i sitt arbete en broder till rövaren Inför Gud, är precis samma brottsling som våldtäktsmannen, dynamitaren Eller den stora falskdeklaranten som är skydd av kriminella lagar plundrar hela svenska folket. Ja, det är klart. Men vad tror du, en våldtäktsman föds som Man kanske föds som en liten rottan. Någonstans. Ja, men jag berättar följande att inför Gud, han sorteras inte i stora och små syndare. Den har felat i det minsta. Jaha. Ingen får förhäva sig och säga det. Men okej, okay, jag har skött med perfekt. Nej, jag är bara en... Armsindare som går i låtet det tror du, det är väl ingen värld som sköter sig perfekt ja, Men tänk vad det egna jag... Nej, men tänk, bara man har... Men min vän, hör du, när vi debatterat när saken nog hade ja. en annan fråga Ja, i och för sig alltså Jag får höra frågeställningen Är eh, du med vegetarian, Lennart? Jag har det, tack och lov för det Hur länge då? Ja, det rör sig väl om snart ett år Hur kommer det sig? Nej, vi har varit vegetarianer längre, än snart Panske ett år Kanske längre också, ja det är därför att förnuftet får tala Den klart gudomliga instruktionen i ditt bibelordet får också verka Så du har inte ätit någon julskinka? Nej, hör du eh, Ni är en aning stygg uttalandet Nej, men ärligt talat Men du vet, jag har slutat äta Nu får ni inte bli arga alla Jag är ensamär. inte arg på dig Ja, men det är fler än du som nu talar eller? Ja, det är det förstås. Att vi kan inte äta vad som har brytits mot femte budet. Och det du ska icke-döda. För att det är Vilket Icke-döda? Ja, dräpa. döda ja, står det väl? Det samma sak. Nej, det är, det är det inte. Ja, det är exakt samma sak. Drå på mord är inte samma sak. Ja, men för Gud är samma sak. Ja. Det är en definitionsfråga. Okay, du ska då. veta det att Kristus, när han dog... Ja. dog han inte bara för människan han dog för hela skapelsen mm -hmm. för hela skapelsen våndas och suckar efter att förlossas Gud mm. hade du en ny fråga? ja eh, min eh, sista fråga då ja okej okay. eh, erkänner du att eh, eller vad säger jag? Erkänner. eh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 Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde en son, den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i herbärget. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste över dem och det greps av stor förfäran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 Och plötsligt var där tillsammans med engel en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa de till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.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 allt var så som det hade sagt stäm när åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus det som ängen hade gett honom innan hans mor blev havande ja, den här natten fick Håkan Hagegård inleda med Adams julsång och helga natt och eh, vi sitter Maria, Lennart, Elias och Rut i studion och vi vill önska er alla en riktig. Ditt. God, God, God jul. jul. Från hela Guds bönhus. Som vanligt ska vi ju ha då telefonvekteri. Men vi vill alltså att ni som ringer. Ska tänka på att det är julnatt. Att vi dämpar diskussionerna lite grann. Vi har ju flera nattsändningar. Under kommande år förhoppningsvis. Då vi kan diskutera. Som vi brukar göra så att säga. Men i natt kan vi ta det lite lugnt tycker jag. Och diskutera mera andliga saker. Välkomna. Maria, Ja, tack. du kanske skulle börja med att, jag skulle vilja hälsa speciellt till Margareta som är väldigt sjuk och dålig vi vill hälsa till dig, du skulle ha varit med oss här men du vet att du är med oss ändå. Ja, vi saknar dig väldigt här i studion. Vi tänker på din i natt. Jag tänkte vi kanske skulle börja och läsa Fader vår tillsammans allihopa. Fader vår fader som, som är, är i himlen.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 Och inled oss icke i frästelse Utan fräls oss ifrån ondo Ty riket är ditt Och makten och härligheten I evighet Amen Kära älskade Fader Kära älskade Jesus Tänk på oss i nåd Som i natt ska tala ditt heliga evangelium och jag vill då lägga fram hela Guds bönehus inför dig ikväll så att vi verkligen talar ditt ord och så vill jag lägga fram för dig alla som är sjuka i natt, alla ensamma och jag tänker speciellt på Rut Marie som vi var hemma hos, jag lovade jag ska lägga fram och tänka speciellt på dig Rut Marie, i natt tack älskade fader i Jesu Kristi Nazarens namn Amen, Amen, Amen ja, Jag har några speciella tankar ikväll Jag har varit och deltagit i ett eh, gemenskapsfirande för vänner och kamrater som olika sätt har hamnat utanför Många vänner och bekanta till mig är isolerade på Roslags sjukhus Det är ju difteri som går i stan Och inte långt ifrån oss så har vi monumentet som är isolerat mm. det finns många människor runt omkring i stan i nattens tystnad som lider av olika smärtor som har det svårt på olika sätt jag ber Herre att du är hos var och en av dem med din välsignande hand med din helande hand att du är nära dem det var väl vad jag ville säga. Ja, jag tänker just på vilket ansvar vi har en sån här natt. Ja, Och verkligen få föra fram Guds ord på ett sånt sätt så att det kan glädja alla våra lyssnare. Och jag tänker ju alltid speciellt på de som är ensamma hemma. Ja, det är de vi vänder oss till speciellt och i natt, om ni vill känna att ni vill ha kontakt och sådär, ni kan gärna ringa om ni vågar så kan ni lämna ut er telefonnummer också så kanske någon annan ensam människa kan få mm. kontakt med via eten men då ska ni veta att det kan också innebära att ni får kanske busringar och sånt där, men om ni är så ensamma så att ni tycker att ni inte finner någon annan utväg så ring gärna och lämna telefonnummer i telefonnummer Vad har du för telefonnummer hit då, då? Det är faktiskt fullt på linjerna redan men jag kan tala om att det är 714 0035 det gamla vanliga numret på nattsändningarna alltså bra. 714 0035 men vi har för, faktiskt fullt på linjerna ska vi höra vem som står först här? Uh, innan uh, vi släpper in ett samtal så ska uh, säga en del upplevelse jag hade. Jag var med i en demonstration emot Sovjets ambassad. Det gällde just att släppa våra bröder och systrar, judarna i Sovjet. Och jag måste säga det, jag blev lite besviken att eh, vi var bara en per hundra personer i det tåget. Jag tycker det att vi borde vara minst 20 000 personer i det tåget. Därför att eh, Visserligen har jag goda vänner som har mycket starka sympatier för Sovjet. Så jag fick en liten debatt och jag vill säga detta i nära radion. Att när människor förtrycks, om det är USA som förtrycker, om det är Sovjet som förtrycker, om det är England som förtrycker om det är västtysten som förtrycker, det har ingen betydelse. Jag ska gå med samtliga tåg. Därför att allt vårt politiska system som förtrycker människor, folkraser och skapar dessa fruktansvärda tortyrer och dessa fängelser de politiska systemen ska bort. De har inget existensberättigande. Sedan ska jag gå med. Mot samtliga ambassader när jag märker att människan förtrycks. Eller vad säger du Elias? Jag vill bara på ett sätt säga något väldigt enkelt. Det står ju i femte budet tror jag det. Du ska älska din nästa. Ja, det är väl, du ska inte dräpa. Ja, förlåt, förlåt, jag är inte så bibelsprängd som du är det dubbla kärleksbudet du ska ja, nej, nej, jag nästa. menar alltså det här du ska älska din nästa helt enkelt och du ska inte dräpa givetvis, ja, just det. och som kristen mm. så är det ju, det är ju fullständigt mm. oförenligt mm. med att, att ställa upp på tanken på förtryck, utsugning mm. eller utslagning mm. eller någonting för att den som är så bunden av en politisk ideologi att han accepterar förtryck mot en människa den personen är samhällsfarlig. Ja, indianerna brukar säga om dem att de talade med tunga. Ja, ah, med tunga. Ja, det var en liten kommentar. Och nu kan vi kanske ta in ja, många andra saker men vi får ta det successivt. Hallå, ja. Är det Ulf? Ja. ja jag hörde det på Harklingen. Välkommen. Ja, tack. God jul. Samma. Jag skulle väl egentligen ha varit med där inne, men jag föredrog att stanna hemma. Mm. Jaha. Ja, vilket skäl. Mm. Ja. Ja, har ni haft något trevligt idag då? Ja, vi har ju ätit en god vegetarisk middag. Så har vi... Ja, jag har varit hos mina föräldrar och firat jul tillsammans med min dotter också. Mm, så, samma middag som förra året? Nej, jag gjorde lite annorlunda idag. Mm. Faktiskt. Ja jag har också ätit en middag Den är halvvegetarisk men lite blandning Ja det är bra Men jag har ätit hela en hel del idag Jaha mm. Och det, det var så svårt att få upp korken Men det gick till sist Det var ju tydlig det Ja men äh, det smakar ingenting nästan Men den har en viss verkan Ja, ja Och då Sen har jag ätit som, på mitt vis mm. Lite speciella Ja, just det. Mm. Och lite annat också som inte hör dit. Mm. Men äh, för att återgå till annat. Äh, äh, har ni spelat något piano idag då? Nej, det har jag faktiskt inte gjort idag. Nähä. De spelar ni... gramofon istället. Jaha. Ulf? Ja? Ja, det är Nias Ja, det du jag kan berätta för dig. Jag satt här och lyssnade här på vad du säger för någonting till Isolot. Idag firar jag mitt sjuttonde år eh, i alternativhjular. Jag har alltså sedan 17 år aldrig firat någon privatiserad jul utan jag har alltid firat den med de som har det svåraste i samhället. Mm. -hmm. Jag ville tala om det som en parentes för dig. Ja, det är Det är exakt enligt bibelordets klarsyn. Mm. Mm. Jo då. Tyvärr har jag ingen bibel att läsa men... Du har bibeln inom dig ja, äh, Man får försöka mm. Du hörde väl julevangeliet uh, Som jag läste ja, oj, oj, mm. ja, jag missar inte era program så ofta Nej du brukar väl höra på 80% i alla fall Jo, men då det fick det. du höra lite grann ifrån bibeln Ja, ja det är snabbt på katolska mässan Eller Uppsala mässan här nu också innan Ja uh, Hur uh, olika uh, Flyktsaker hade hänt Mm. ja jag försöker ju läsa ju Bibeln så ofta det finns tillfälle ja. i närradion för jag tycker att det är så oerhört viktigt för alla lyssnare och speciellt för dig som är synskadad som inte har möjlighet att läsa den själv ja det finns på goblinskis som han sa men Lena kan vet hur många kilo det väger Ja. Mm. men äh, det finns ju väl på så <coughs> sätt jag hoppas att vi får de resurserna att vi kan ta och läsa in de viktigaste bibelsnittena på vanliga kassetter mm. då blir det ingen tung börda inte. Mm. nej, det där brukar jag ta till ibland när du sa att man ska gå ut med bibeln i handen då brukar jag ta till det där ja, då så. får du ta kassetten i handen ja. <laughs> men äh, jag tänkte på en annan sak um. Uh, du kan inte. Uh, uh, jag tänkte på ett bibelställe som jag. Ja, det vill du ju in i salmerna förstår jag. Ja. Jag har bara suttit och väntat på det önskemålet. Ja, uh, jag tror att ni vet ungefär vad jag. Vanske. Eller jag också drömmer de höga visan. Det är en, men äh, den behöver jag inte ta upp idag. Nej jag tycker den är en aning. Ja för mig kanske är den bra. Väl, för men, dig Jag ser något. den på ett annat sätt än vad folk gör. Ja, ja men de tar allt ofta inför för sexuella förhållanden. Ja inte mitt fall i det fast. För... Uh, nu var det väl inte den jag tänkte på närmast han sa upp här ett bra från predikaren kapitel 12 ungdom och ålderdom ja det kan du ta då. det är en strålande bra sak ska jag läsa dem ja mig dig du unge man när du är ung och låt hjärtat unna dig fröjd och glädje i din ungdomstid nu kommer nog mycket märkligt vandra det vägar ditt hjärta lyster och som du behagar dina ögon men nu kommer efter tankens kranka blekhet. Men vita Gud för allt detta ska dra dig till doms. Låt grämer sig vika ur ditt hjärta. Håll plåga bort från din kropp. Du ungdom och blomstring är påfänglighet. Tänk på din skapare i din ungdomstid förrän de onda dagarna komma. Och det och de år nalkas om vilka du ska säga jag finner icke behag i den Ja för den solen blivit för förmörkad Och dagsljuset och månen och stjärnorna för den ålder då molnen komma igen efter regnet Den tid då väktarna i huset darrar och de starka männen Kröka sig då malers Kunna sitta fåfänga Så få som det har blivit Och skåders kunna ha varit mött i sina fönster Då dörrarna på gatan Stänges till med att ljudet Från kvarnen försvagas så man står upp när fågeln börjar kvittra och alla sångens tärnor skänkar rösten. Och man fruktar för var backe och förskräcker sig bo på vägarna. Då mandelträdet blommar och gräshoppan stäpar sig fram och kaplusknoppen blir utan kraft. När de människan ska fara ner till sin eviga boning. Och gråtarna går redan och väntar på gatan. Jag för en silversnöret tryckes bort. Och den gyllene skålen slår sönder och för en ämbaret vid källan krossas och hjulet slår sönder och faller i brunnen och stoftet vänder åt det till jord den varifrån den har kommit och anden lägg på, och anden vänder åter till Gud som har givit den fåfängligheters fåfängligheter säger predikaren, det är kung Salomo som här talar, ja. allt är fåfänglighet uh, Lennart ja, jag har i alla fall en sak Jag behöver ingen tv Men jag vet inte du har berättat detta mm. Den får jag ha ändå mm. Det. Mm. Men jag har i alla fall en sak att säga innan jag slutar För det första önskar jag en fredlig natt Ja det önskar vi också och uh, jag har ett önskemål till, mm. 517 I sandboken? Nej på Nej, i, i Saltaren, ja Nej, på band där du sjunger in Ja, glömst vid Sjöstrand Jag har precis laddat ja. den, du ska få ja, den det? efter ditt samtal Ja, och sen får jag hälsa ett par stycken innan jag slutar Ja, varsågod Till Poché och till Sven-Erik Ja, ja. framför. Ja, jag önskar en god fortsättning. Hör av ja. med något på morgonsidan så gör han. Men ska hon på er. Ja, tack. Detsamma Ulf. Detsamma Margareta också. Det ska ja, hon lyssnar. Mm. Tack för honom. Nåd, och Nåd, och Nåd och Tack. Då är det alltså bara att ringa här. Det finns en linje leder på 714 Och vi ska ta spela Ulfs önskan här. Gläns över sjö och strand. Mm. Ja, det var alltså Betlehems stjärna, eller Gläns över sjö som den också kallas. Ska vi se om vi har någon på den här linjen? Hallå? Hallå? Ja. ja. hej. Ja, hej. Vad heter du? Ja, jag heter Ulla. Ja, du hörs väldigt svagt. Vad sa du? Du hörs väldigt svagt. Det ja ja. ja. ja, du hörs dåligt ur här. Jaha. Hur har ni det där inne kväll? Jo då, det är bra. Ja. Ja, ja. ja. hör hur har ni fira julen? Ja, jag och Lennart och Maria ja. åt en vegetarisk, vad ska vi säga, festmåltid på eftermiddagen. Sen så var jag tillsammans med min dotter ikväll hos mina föräldrar en stund, sen åkte vi hit. Säger du det? Och nu ska ni sitta där i natt? Ja. Jaha. Ja, det är trevligt, här? Ja. Jag ville bara höra hur ni hörde, tror jag. om ni fira jul som vi andra liksom då, med julklappar och tomte och allt det här. Ja, jag kan väl säga att jag brukar ju vara hos mina föräldrar då för min dotter. Vi, jag köper julklappar på min dotter och så köper jag en liten grej till mina föräldrar och sådär. Men det är liksom nej. inget överdrivet va? Nej, nej. Men att det blir någon grej i alla fall. Ja, det, min dotter får ju julklappar. Det är liksom barnen. Man firar ju jul för barnens skull. ja jag brukar säga det också sådär. Ja. Jo, det var det jag tänkte jag skulle höra mer om så Mm. Jag skulle tänka vänta på att ni skulle börja någon gång. Ja. ja. Men det var ju så tråkigt veder för Ja, det var väldigt tråkigt julveder. Ja, osja. Det var det. Det regnade här ute. Ja, det har det gjort. Jag du har gjort, gjort med. Mm. Ja, med det. Var ja. ringer du ifrån? Upplandsväste. Jaha, jag, jag, jag firar ju julet. Jul, vi bor ju på Värmdö så att det... Jo, då jag. har ringt till henne och frågat honom om en tjänning en gång. Jaha. Ja, då. Och min mamma och jag önskar en trevlig natt nu hörde du? Ja. ja Lyckansam. Ja, tack, detsamma. Ja. Vi ska Mm, tack detsamma. Nåd och frid, vi ska N lyssna på er här. Ja, nåda och frid. Ja, tack, tack. Hälsa hörde jag allihopa. Ja, tack. Ska... Mm, hej. Nåda och frid. Nåd och frid. Hej, hej. Hallå, ja. ja hallå. Ja, god jul, Lane. Ja. Ja, Jag börjar med... Jag, får jag säga bara... Oj. Ja, det var mycket. Jag, jag vill säga så här, tv... Mina fiender nu den här radion Sten Karin oh, Anita Alla mina vänner också Jag kallar dem både för fiender En julhelg så önskar dem Allihopa Du vet vilka jag menar då Alla lyssnar. En god jul va Får jag göra det Ja visst ja. Jag hade gjort det alla redan broder Ja. Och vi hälsar dig Och jag, jag ska tala om herlen av Kramer. Ja, tack. Att min fru råkar vara så att hon betjänar allmänheten in i den sista. Så när herr Kramer var hemma hos mig idag. Ja. Så var jag ner i tvättstuga med min fru. Ja, då och, och det var en kines bland annat som sätter restaurangkläder. Och det började de göra på sina utan utav här. Så jag tänkte göra en eh, av jag kallar du om? Kycklenvullar och honom där det Jag tänkte, gicka ner den där kinesen där. Jag skrappar inte nu utan i tvättmaskin alltså. Ja, du? Men hörru du, jag tycker det där är lite... Äh... Jo, det, det var inte... Och sen får jag tacka dig. För du vet själv att Arne... Elias är det ja, ja. ja. Du vet själv efter min karriär att jag låg både vid Åstras och... Järnvägsvagnarna i med tyckte... Så det där har jag upplevt själv Och jag beundrar Det där som du börjar med Dessa människor som ligger på Osas mm. Någon kommentar med Den här kinesen vill jag inte ha Tyvärr, det vill jag inte ha eh, eh, Överhuvudtaget så eh, eh, Måste jag också lovorda lite förlåt För den här, jag var nästan i skolsalen När jag var Ja. När, du, när du hörde ja, efter, efter går ja. ja just det. Då var jag faktiskt i en skolsal, ja i Maria Folkskola Ja. Har du också gått där? Ja, tyvärr har jag gjort. Det. Tyvärr säger Jag Ja också jag har... gått där. Ja, ja. Och det var underbart. Det låt. Ja, jag får tack det. Och det stiger det. ännu mer i graderna Ja, det låter ju bra. Jag hade en sak här. Jag har ändå här, låt. Så jag bara läste en sak? Ja, läste du. Mm. Men det passar kanske jag inte, du sa ju att man skulle... Äh, jo, så här var det. Du, du kommer ihåg att det, det var en historia. En människa som skrev... En städiska som skrev, och det kommer ju att så allihop, ni som sitter i studion. Kom. En... Vad hette den? En historia från en skurhink, Rapport från en skurhink Bra Och nu ska jag läsa En mycket, Lennart Ja, jag, jag, jag hör din stämma Lennart Jag lyssnar Ja, och jag har hört din stämma mycket om det här All right. Och det här är en skildring Ja, det är bra det. Ja. Och det är en för detta alkoholisthus du. Jaha Det ja. passar, passar ju bra Det passar utmärkt, ja. ska jag säga Lennart jag Lyssna på dina ord Och kom ihåg att dina ord stämmer in i detta Ja, vad bra, vad bra. Ja, sen vill jag höra er kommentera Men då lägger jag på lugn ja. Jag läser detta jag, ja. Som du säger, instämmer så va ja. Jag är en kvinna Över 50 år Och jag har sett och varit i nära kontakt Med vad vi idag dagligt tag kalla a -laget. Jag var gift med en alkoholist Tills jag blev sönderslagen och på så vis fick jag hjälpa att komma fri från detta helvete till liv som det är att leva samman med en alkoholist. <här> när jag arbetade i en söp, när jag kom hem från mitt arbete, så det A-laget som spött och kissar ner römsmögna och så vidare. Tillvågan allt var det nästan en omöjlighet att få så. För här i huset sov vi hela dagarna När jag arbetade Och var redo att börja sin dag när jag kom hem och var trött Vi blev bevekta Från alla lägenheter som jag lyckas Skaffa för allt bråk som fyllan medförde Hur många är er som vill ha veta, köpa Hur mycket spry som helst Kan med rent samvete säga Att ni aldrig är fylla? Hota den kvinna som tar reda på ers spy och tvättar era kläder Vem är er Och hur många av dessa Massa av stora maskulina varelser kan med rent samvete säga Att jag känner nej När jag känner att giftet bör verka Jag reder mig med ett glas säger hon, Men jag vill inte riskera att bli full och otödig Nej du Svensson vi människor har ju alla tider försökt att fly verklighet på alla möjliga sätt. Jag vågar påstå att verklighetsflykt har även det som tar till növelngaver, mediciner av olika slag, eller söker sin, ja, ja där kommer sen süren, tillflykt i Bibeln för att nå en annan tillvaro. Jag undrar, Vad ligger felet och vem har svaret? Jag har inte svaret med mera sprit, eller hur? Nej. Svenska kvinnor och män Låt oss visa omvärlden att vi svenska Kan leva utan att råga oss Om inte annat Så måste vi tänka på Alla dessa stackars kvinnor Som lever i ett stort helvete Ändå utan att karen ska köpa Sprit på kvällarna Tänk om Om ni visste som många gånger jag tittar på klockan Och hoppas att min fördetta man Inte skulle komma hinna till systemet för i 18 Och tänk så skönt för alla dessa Alkoholistfruar system är stängt på lördagarna. Jag undrar hur det skulle vara om alla dessa förstörda liv skulle ersättas av staten. Staten måste ju ändå ha ansvar för att en människa förgiftas sin kropp med den sprit som staten levererar. Det som får sina liv förstörda av medicin får ju skadestånd. Men varför har ingen enda alkoholist fått skadestånd av staten för biverkningar som vara ett helt liv? Nej, herrar politiker Vi svenskar kan inte använda spriten på rätt sätt Vad gör spriten för nytta i samhället? Andra får inte sälja skadliga varor Varför får staten göra detta? Vem tar ansvaret för alla örfilar, alla hårda ord? Alla förstörda äktenskap. Alla rädda barn. Alla dagar har Alla dagar utan matpengar. Plötsligt lider den som är slav under giftuset för. Ja. Vad gör ni politik för att vi medborgare ska kunna leva utan väg till helt flykt? Ja det var ett, Jag tycker att det var en fin sak utanför detta alkoholiset. Det var, var. alldeles tyst i studion. Ja, det var strålande. Ja. Va? Det var strålande. Det är förvånad. Ja, ja, men jag du ska menar det. Jag kan inte associera på några människor. Ja. Jag läser det bara för att ni ska tänka på. Så är livet bara. Ja, men vad säger folket om detta? Mm. Vad säger de som ska ha den där kamrat groggen ja, en... De som ska ha bara en liten droppe. En... Och vi är så starka. Och, och, och. Vi är sådana karaktärer. Säg istället så här, och nu är jag järnhård som jag är på det området. Mm. Att du som dricker en droppe alkohol, du är delaktig i allt vad det här läste upp. Mm. Du är delaktig i hustrum Du är delaktig i barnens gråt. Du är delaktig i barnens förtvivlan. Du är delaktig i de fruktansvärda ekonomiska skador som vållas av samhället. Säg det till herrarna som sitter i riksdagen Säg det till herrarna som sitter i regeringen Och vräker sig med flotta middagar Och kopiöst eleganta vinsorter och konjaksorter Säg det Hela svenska folket reser till 90% procent och säger Vi sköter oss Svenska folket är ynkryggare på det området Och gömma kyrkor är de största ynkryggarna Som inte ens kan i nattvartsvidet plocka bort alkoholet det är därför att kyrkorådet, kyrkofullmäktige, kanske prästen själv, groggar för fullt. Ja, vi får tacka för den saken. Vi ut, ut. Och, och jag hoppas att många tänker på vad Lena Kramers sa nu. Jag... Nå tänker de, men de godkänner aldrig mina ord. Mm. Ja, jag Ja, eh, eh, ja, är ja, det, ja. Jag, jag, jag är kvar på en replik här, ja. eh, Jag ska bara säga så här, bara en liten kort kommentar. Mm, ja, ja, en liten kommentar. Ja, eh, bara en kommentar till det här du läste upp. Det är ju givetvis fruktansvärt det du beskrev. Det är inte något tal om något annat. Men jag efterlyser många, många gånger när jag lyssnar på alkoholdebatter och folk som snackar om alkohol och droger. En helhetssyn. Jag menar, många gånger så tycker jag att människor talar om innehållet i flaskan men sällan om innehållet i människors liv och orsakskedjan mm. som mm. leder till att man använder droger i någon form mycket bra fattande ja, mycket du, mm. yes. ja, alltså. men du begriper du inte att vid den politik som förs så vågar inte politikerna annat än ha systembolag nej, men, nej, men det är men, inte för att deras misslyckade ekonomiska politik deras misslyckade moraliska politik måste de låta folket via flaskan dränka sig av skadeverkningar. Jo, men jag tycker du sa någonting här eh, anne om staten. Mm. Jag upplever många gånger att vi vanliga små eh, okända individer vi är som små löss i statens päls och föga, föga farliga. Det är fullkomligt felaktigt syn. Du tar ett personligt ansvar och då blir ett salt och ett ljus i statens luserika päls. Ja. Men om jag får avsluta och säga så här Som jag sa att denna kramer vid Trampa vi hade Elias ja. Du med också Ja och, vi lyssnar De här när jag låg En gång efter min så kallade karriär Jag kallade det för det faktiskt ja. Men är du, det tycker vi Men i alla fall Då, i sporten då Men i, sen efteråt när man låg där i dessa bilar Vilka härliga samtal man fick Med verkligt intelligenta människor De muslagna Ja just det, just det Och jag såg åt Lennart När jag kom till den där kyrkan Jag tillhörde som räddade med, De muslagna de, de hade kvällar där och Jag vill inte säga någon namn där Men de... Jag hade såna här öppet hus Elias. Ja ja, när lyssnar. Och de människorna, de som de som på kaffe som du har varit på ikväll exempel. någon liknande hade du varit på va De var intelligenta, en fest i den församlingen. De kunde mm. bibeln utan till Elias. Vad säger om det då? Ja, var kort och säga så här då. Man ska aldrig döma hunden efter håren. Jag menar många gånger under mitt liv som rävar. Jag rövar... blev imponerad. Ja, dessa, a... Så kallade gubbar Ja. Nej. Många år under mitt liv som rövare ibland rävaren. Mm, så det. har jag, så har jag många gånger upplevt det att eh, människor som har varit till det yttre och eh, de har stängt av fruktansvärda eh, vad det med har många gånger när man har gett sig tid att sitta ner och lyssna verkligen känna in personen i fråga så har man upptäckt att vad då liksom det här är ju människor som har mm. ja, jag kände en kille du vet säkert vem du var som spelade fiol på gatorna i i Stockholm förra ja, ja. åren han är borta ja, ja. nu men han hade ju spelat på de stora de stora scenerna mm. så... Jag kan berätta följande att när jag har sitter mitt i a laget Mm. jag tar upp bibeln och läser ett bibelord ja, jag vet och det. talar med A-laget så jag har jag mycket bättre kontakt med a än bland ljumma kristna ja, jag jag är... för om jag för fram den radikal biblisk syn så blir det ofta nästan som man har en känsla av du skadar Guds verke men om jag talar med a realistiskt vad Bibeln kräver de böjer sig för Bibelns sanningar. Men hur kommer det då att ä, människan ä, kan ju både du och Elias och låt säga någonting om det som jag frågar nu då hur kommer de så om det sitter som Elias säger jag kommer ju ihåg den där som ja jag kan ju dra fram många men det, det behövs man inte nu men, men man, i alla fall ä, ja. om man säger så här de vrider och se fraktfullt det huvudet på den där mm och ja. titta ner på den Arne, ah, ah, ah, tycker du inte att det är en viktig princip att man pratar med människor inte om människor, det tycker jag ska vara det ska liksom på något sätt vara eh, på något sätt ska vi försöka ha det som en grundläggande ja, princip. men ska, ska vi inte försöka i alla fall och, och, och, och som jag sa åt Lennart här omkvällen att, när jag har haft samtal, att, att vi ska inte framförallt inte sätta etikett på människor Riktigt vi alldeles... kan inte sätta någon Nej, nej, det är alltså heter inte utslagna det heter vi inte A-lag utan det heter människor ja och A-näm vi ah, nu vill jag komma mer i resonemanget mm. ja, kan, det är väl jag som här har sagt jag är tillsammans med de utslagna a laget men vet du vad jag räcker in i begreppet utslagna vi består av tre komponenter vi består av kropp vi består av själ vi består av ande ja, det är och alla som är utanför Guds plan utanför Guds ord om de är vall och gör klipp på miljarder eller om de sitter i de högsta postarna är de totalt utslagna på det andliga området om de inte har kontakt med en levande Gud ja. samma sak är det på det intellektuella området i själsliga området så fort de tror så vara någonting utan att ta sina rötter i bibelord då är de utslagna Jo, det, och på det här området det är okay. det liksom ett alakstämpel, okay. men jag lägger inte den stämpeln. Det är okej, okay. men ja. ordena och, och jag förstår att Elias förstår vad jag menar. Jo, ord, ord som pundare alag klientel och, och, och, och så vidare och vidare. Det ska stämpas bort jo. Vi är människor ja. Och jag kan fatta vad Elias menar ja, Men snälla du när till och med LP-stiftelsen Talar om att det är för det detta alkoholister Som ska vittna okay. Men om vi skulle exempelvis För att tala färdigt det skulle... kommer aldrig att bli bättre Om ni använder såna ja. namn som Vi kan där. väl säga så här att Skattefuskare ska vittna ikväll ja, De sa att ett otrogna äktenskapet Ska vittna ikväll eller de som har varit moraliskt undermåliga ska vittna ikväll kväll. Tror den människa ska komma att vittna då. Sånt ser du ju Lennart. Det är därför man har de här orden. Då skulle säkert inte storkyrkan som har gått i bräschen ha någon många. Däremot då de homosexuella fick samlas i kyrkan då blev ett väldigt hålligång. Men ja. de trädde fram öppet och ärligt inför allmänheten. Ja, och det, jag respek och jag det respekterar jag, jag, jag dem för. Jag vidhåller fortfarande jag ska avsluta henne med Fortfarande säger jag att Sådana här själsord Och jag tror att jag har en människa där Som vet mer än vad ni vet och Han heter Elias Och han menar vad jag Alltså vad jag menar då Vi ska ta bort ord som klientel Pundare, A-lag Och sådana här ord Och Elias tror jag vet vad han menar Ah, nej. jag skulle alltså ha sett om säga... vi säger så här då. Ja men ah, nej. Vi jag måste alla alla för människor. Ah, jag det alltså. ah, jag måste be bemö... Ja ah, nej, jag måste bemöta vad du säger. Ah. Vi ska inte gå på de här så kallade, vad ska vi säga, portionsbetredernas snackklubb, samhällsveta och allt vad de kallar för. Det här mm. om oss. Ja, så... för de, de har alltså stumligt så mycket från oss. med sina trevityckssopsatser och allting va. Så vi ska inte använda deras språk mot oss själva va, för då blir det ett självbetryck. Precis som de svarta använder vissa uttryck eh, sinsemellan i Getterna i USA. Vi ska inte gå på det nysset. Nej. Nej, men hörde Nu har du fått tala länge och Då, då och... kan vi säga så här, Elias. Jag vet ju vi... inte vad vi kallar dem nu får Vi kan ju svara så Men men, men okej okay. Vi ska ja. inte göra så Men, men jag vi ens... vill ha bort det här För jag kallar för skymford och, och, och, och har en trevlig Mycket trevlig men Jag håller på med min rätt Och vad jag sa Och, och jag, jag tror att, att, att, att rättvisan en gång kommer att säga. Uh, ha en trevlig välju, ha så trevligt uh, Ja just det, uh, nå den frid. Ha, frid. Frid. frid Hallå ja Jag får jag fråga Ja vem är du? Jag heter Sixten Theo då Ja du är inne i sändning nu Vi Ja det är det. Ja Har du, jag hörde att du um, firar julafton med julklappar och sånt där Ja Är det bibelänligt det? Bibel jag ger, en min... jag ger min dotter lite julklappar, inget överflöd utan lite julklappar. Det tycker jag absolut inte är något fel. Ja då, är det ingen fel att göra lite jag fuska lite med skatter och sånt heller då. Jasså, alltså. äter du julskinka? Ja men går man en fel väg och gör lite grann då är man ju ute på en fel väg. Amen. Vad är det för fel att ge min dotter julklappar då? Kan du svara på det? Ja, man, man, man odlar ju en, en felaktig grej. Ja. Ja men det är väl frågan om jag ger min dotter en massa onödiga saker som inte hon behöver eller om jag ger henne sånt hon verkligen behöver och lite julklappar det är väl ganska stor skillnad? Nej, ska man delta i någonting som är fel och oriktigt? Ja bara fråga. Ja men vad är det som är fel och oriktigt då? Om jag ger min dotter, jag har inte gett henne något mycket saker, men jag har gett henne sånt som hon jag ingen, behöver. Det har ingen betydelse om hur mycket det ger. För jag frågar dig om du heter julskinka Svarar jag eller nej? Ja. ja. då gör du fruktansvärt mycket mer fel, För då bidrar du till masslakt och massmord utan like här i Sverige. Ja, det är inte frågan om det, det, det är det moraliskt, moraliskt det detta här. Ja, det är moraliskt, ja. verkligen moraliskt. Om du bidrar till grislakten kan man fråga, kan inte varje år... Jag vill bara fråga om det var, var Nej, eh, för jag griper in här och ger en liten förklaring? Man får skilja på två sorters julklappar och och rycksaker för det första. Och för det andra, mina barn jag har eh, underbara barn och barnbarn men jag firar inte jul tillsammans med dem för jag är en större arbetsuppgift att arbeta på det här området så jag talade med min dotter och sa ja det är väl den vanliga julklappen pappa all right så jag, ett kvitto för att ha har sänt de kronorna till svältande barn jag aldrig ville ha någon annan julklapp men vi får skilja på ett begrepp om en mamma ger en liten flicka en nyttosak om vi sen kallar detta, det kan ge, det kan jag menar du ska lära dig en sak Att ska du kritisera, ska du kritisera med förståndet Och ja. inte på ett felat sätt Jag frågar sätt. dig en annan sak då, om vi säger så här att min dotter hon firar ju jul då ja. Så sitter hon hemma hos mina föräldrar så får hon julklappar av sin pappa, av sin mormor och morfar, utav farmor Och så får hon inga utav mamma, vilket tror du är mest skadligt ur hennes synpunkt? Jag har inte, min fråga du har det har det väl visst. Du min snackar om bibelligt Det är inte bibelligt att visa sitt barn kärlek och genom att ge henne en julklapp. Det kan man ge under... Eh, ja, det kan man också göra. Men just det att vi har år, det här då. symbolen med jag julklappar. Bara, jag bara fråga för jag är vilsen förstår du själv. Och därför frågar jag. jag fick inget svar på. Det, så. Jag tycker du verkar ganska... Jag vet inte. Du frågar inte med någon speciell ödmjukhet i rösten i varje fall. Nej, ja, ja min vän. Hade du någon annan fråga på hjärtat? Ja, tackar. Ja, jag får tacka. Enskar du en god jul. Ja, god jul. Jag höll Tack. på säga med julklappar, men kanske du... du gillar det. Ska vi se om någon lyssnar på den här linjen. Hallå? Ja, är det jag nu? Ja, är det är Tommy. Hej Tommy, hej Tommy. Hej Tommy. frid. Ja, ja, nåd och frid. Och ja, så vill jag säga till Lise I love you. Ja, tackar. God jul på ja, god jul. Ja, jag är en av de här som den hade efterlyst eh, moraliskt tappade människorna så jag kan komma hit som vittne här ja jag lyssnar ja. utvecklar din tanke ja men det är så att eh, enligt kristna rörelsen så är jag en förtappad syndare som röker mig till döds och diggar gymnastikflickor alltså? så jag är evigt förtappad Enligt Krishnas lära. Nej jag ska vara allvarlig och fråga för så här. Varför hade inte Jesus någon älskarinna med tanke på att Krishna, alltså Gud, hade flera tiotusentals älskarinnor på jorden för femtusen år sedan? Det får du nog svar på en vacker dag. Får jag det? Ja men inte ta oss. Vi kan mm. inte svara på det. Vi kan inte det. Nej. Men du vet enligt Bibeln, det vet ju Lennart och du också att så är det ju Jesus som är brudgummen och uh, alla ska stå som brudeskara till honom Har du med om det, livslåd? Ja, men det där är ju en symbol för att man ska förstå att uh, som vi förenas här som man och kvinna på jorden så kommer vi en gång att förenas med Gud Det är ju bara en symbolisk uh, bild ja. För Jesus talade ju enbart i liknelsen mm. nästan, Vad varje fall det är det som vi känner till om Jesu liv mm. Och det är också en liknelse mm. så att vi ska förstå <laughs> När man frågar de som eh, Jobbar inom Krishna Så, så eh, kommer de Jämt med undanflykter När man för upp frågan om Guds Eller Krishnas Så kallade älskarinnor och Ja, så alltså, Jag tycker du får väldigt mm. mycket bra svar När du ringer dit Nej de, de glider och de svävar på målet för det. Ja men ring och prata med dem istället tycker jag De har nattställning imorgon natt Ja, jag anser att du har en renare lärare när det gäller vidarskrifterna än vad de har. För ja, du är mer flexibel. Du har även Jesus med i bilden på ett större sätt än vad de har. Ja, men de är ju, vi är ju en kristen församling och det är inte de. De predikar ju sin lärare, vi predikar ju mera Bibeln.